بسم الله الرحمن الرحيم احمده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فله هادي ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ عباد الله أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى الله الْعَظِيم فَقَدْ قَالَ مَوْلَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيم يَا أيها الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكه غلاد انشاد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ان يوسلاموا وجه الله ننصحيني بي انصحي نفسي انكمش الله سبحانه وتعالى يا كاتيكا خطبائي اليوم تتزغومزيه نقطه ففي ketika maneno ya Allah Allah amezungumza katika Qur'an akiwahusia waumini wa, wa, wa Kiislamu akawaambia enyi miongoni mwaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala mngupeni Allah Subhanahu wa Ta'ala ziogreni nafsi zenu na nafsi za familia zenu na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ametulsie Allah Subhanahu wa ta'ala juu ya jamzito sisi wenyewe kuziokoa nafsi zetu lakini tusitoshake na nafsi zetu bali pia tuzifikirie familia zetu tuokoe nafsi zetu na nafsi za familia zetu Wake watoto na ndugu ya ayuha alladhina amanu ku nafsi yenu enyi Allah subhanahu wa ta'ala ziokoeni nafsi zenu na ahli nafsi za watu wenu familia zenu wake zenu na watoto wenu wajukuu zenu wale walio katika mamlaka zenu katika familia zenu ziokueni nafsi zenu na familia zenu na moto moto wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ameuzungumza katika hali ya hatari kuni zake ni watu na mawe na katika moto huo wahudumu wake ni malaika wenye nguvu na wenye hasira wakali hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa lile atakaloamrisha hali hii ya kuchukua tahadhari ni hali ya lazima kwa kila mmoja wetu baba wa familia anapoamka asubuhi anawaza namna gani familia yake itapata chakula na kama kuna wagonjwa anawaza ni namna gani wagonjwa wale watapata matibabu. Pia Allah Subhanahu wa Ta'ala abinteka mumba baba afikirie ni namna gani ataiokoa familia yake na moto. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupa njia ya salama ya sisi kuziokoa nafsi zetu na familia zetu na moto kwa ni mtume sallallahu wa wasallam alikuta umma katika hali mbaya katika jahilia na pia katika dalala wajinga lakini wamepotea akafanya kazi mtume sallallahu alayhi wasallam kuulingania umma na kuurejesha katika dini na umma ukashikamana na dini na ikawa sababu ya kusalimika amepokea hadith ya Imam Al-Bukhari na pia Imam Muslim hadithindefu ya Hudhaifa bin Yaman radhiallahu anhu anasimu anasimulia Hudhaifa anasema kana nnas yasalun Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-khair Walikuwa watu wakimuuliza Mtume sallallahu wa wasallam kunako mambo ya kheri Wakuntu كنت as'aluhu 'ani shari. Na mimi nikawa ninamuulizia Mtume kunako mambo ya shari. Wezangu wanaulizia kheri mimi ninaulizia shari. Makhafati an yudrikuni. Sababu ya kufanya hivyo nikoupea mimi nisije nikakutwa na hiyo shari Katika kipengele hiki cha kwanza kinatuonyesha ya kwamba kuna ulazima wa muisilamu kuijua shari ili aepukane na shari hiyo na kuna ulazima wa kuijua heri, ili alazimiane naheri hiyo utaona pia katika qur'ani allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea kisah ya lukmani alhakim lukmani alipokuwa anampa nasaha mtoto wake anamwazimu alimwambia ya bunayya Ewe mwanangu usimshirikishe Allah. Inna shirka la dhulmun adheem. Hakika shirki ni dhambi kubwa zaidi kuliko madhambi mengine. Amemfundisha mwanae shari. ambayo inaweza kumwangamiza na kumfanya awe ni katika watu wa motoni. Ameanza na kumtahadharisha mwanae, mambo yenye hatari katika maisha yake kwa hivyo akawa anaulizia shari na lengo ni yeye asalimike na hiyo shari na tunashuhudia leo ilipokuwa sehemu kubwa ya maisha ya waislamu Hawajui kutofautisha baina ya na shari. Umma sehemu kubwa umeingia katika ushirikina. Na umma sehemu kubwa umeingia katika bid'ah. Ushirikina unaitwa ni matibabu na bid'ah inaitwa ni sunna. Na ukimuhoji Muislamu anakwambia ni kutapatapa tu kwa matatizo yale na hiyo ni baada ya kuwa ameshaharibikiwa na hili ni jambo la khatari katika قلت يا رسول الله nikasema ayyuh mtume wa Allah inna kunna fi jahiliyah wa sharr sisi tulikuwa katika ujinga hatujui khairi Tulikuwa katika ujinga jahilia Jahilia ni mambo yote yanayokwenda kinyume na sheria ya dini. Na jahilia ni mambo yote yanayokhalif sunna. Yote yanaitwa jahilia. Sasa watu walikuwa katika jahilia lakini pia sema wa na tulikuwa kwenye uovu sio ujahili peke yake mwingine ni ule uovu hata kwenye ujinga unajulikana kuwa ni uovu Kuna baadhi ya maasi watu wamezooea kwenye jamii lakini wale wale waliozoea ile maasi kuna baadhi ya maasi wanayakubali kwamba haya ni maasi na huu ni uovu Na hawaridhii na wala hawakubali kwa sababu hawana elimu lakini kuna ule uovu wa kiasili wa kimaumbile. ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameitambulisha nafsi ya mwanadamu inajua hili ni shari kama uzinifu unaweza kukuta mtu ana maovu mengine lakini hakuna muovu anayekataa kwamba uzinifu ni ubaya hakuna hata anayefanya mwenyewe anakiri jambo hilo kwa sababu Allah ameliweka kwenye maumbile ya mwanadamu sasa tulikuwa katika jahiliya na tulikuwa katika shafaa faja anallahu bihadha alkhair allah akatuletea hii khairi khairi inayokusudiwa hapa ni uislamu sahihi aliokuja kuufundisha mtume muhammed sallallahu alayhi wasallam mafundisho ya uslame, ya yakawatoa katika jahiliya mafundisho ya islame, ya yakawatoa katika shari wakawa ni watu wenye basira wakawa ni watu wenye uoni wanatambua baya na wanatambua zuri Sa so yeye akawa anaulizia mabaya akamuuliza mtume sallallahu alaihi fahal ba'da hadha al khair min shar natawliza mimi cha kwanza baada ya hii khairi tulionayo kuna shar قال نعم انتو yakunambia ndio kuna shar lakini hakuifafanua na wala udhaifa hakuhitaji ufafanuzi kwa sababu Ukishakuwa na elimu sahihi ya dini yako ukaijua dini yako vizuri kinyume cha dini yako utejua Ndiyo maana kuna baadhi ya mashekhe. wanapozungumza na baadhi ya waumini halafu yule shekhe akazungumza neno la dini Halafu muumini akamuuliza, "Hilo jambo Sheikh una dalili nalo?" Sheikh anabadilika rangi uso wake. Anakunja sura. Kwa kila na kitu toka na dalili, unagundua ili jambo sio katika dini. Kwa sababu halina maelezo kwenye dini. Ama atakwambia kuna ubaya gani, Mwenye kuweza anafanya na asiyeweza anaacha. Wajua tayari hili ni tatizo katika dini kwa sababu kila mwenye elimu ya dini sahihi anajua kisichokuwa sahihi na Ndiyo umuhimu wa muislamu kujifunza dini yake na hata walipokuwa watu wa Kisilimu kwa mtume Allahu alayhi wa sallam. ilikuwa jambo la kwanza mtume anawaambia masahaba zake Fakihu ahakum fid-din wa'allimuhu al-Qur'an mfundisheni ndugu sheria ya dini ajiwe dini inafundisha nini na dini inakataza nini na mumfundishe kusoma Qur'an kwa ilikuwa watu jambo la kufundishwa dini ni msingi katika maisha yao sio jambo linalocheleweshwa na kuweka nyuma ikawa mtu anaifanya dini ni sehemu ya ziada atasoma wakati wote yatosha kuwa ni msikilizaji haiwezekani kama utachagua kuwa ni msikilizaji Pasina kusoma na wasemaji ndio waharibifu basi wewe huwezi kusalimika na mtu hudhaifa akamuuliza mtume salamu salamu. Thalika, min sana kusanya langu lapili baada ya hiyo shari unayosema itakuja patakuwa na kheri kala niam mtume akamwambia ndiyo patakuwa naheri na فيه دخن na katika kheri patakuwa kuna uchafu kuna dakhani dkhan ni ukungu kitu kisafi kimeingiliwa na kitu kichafu kwa ule uchafu unaonekana kwenye kile kitu hili ndio dakhani dini, kwa hiyo dini iko salama dini ni safi lakini dini imeingiliwa na dakhani. Hapa sasa kuna vitu viwili fi inawajibika upambanuzi. Mwanzo alipojibiwa Ndiyo kutakuwa na shari, hakuuliza ni shari gani? Kwa sababu midamu ana elimu ya kheri basi shari itakapokuja ataijua. Kama vile wewe leo ushajua kusoma sura tulifati. Akaja mtu Akakusomea sura Al-Fatiha aya kwanza, na, yapini, na ya 2 na aya 3. Alipofika Malik Yawmiddin akasema kul Allahu ahad. Na hiyo sura wengine hiyo. Hiyo ni sura nyingine sio sura al Kwa nini umemwambia? Kwa sababu unaijua sura al haina kul Allahu ahad. Kwa hivyo kwa sababu ana elimu ya dini mtume Kaisha mfundishe khali alipokuwa yeye ni kwenye shari na nilipokuwa ni kwenye jahiliya na Mtume akashamfundisha kheri na shari sasa hapa nipojibiwa mara ya pili kwamba kheri itakuwa ina uchafu Kulikuwa na haja ya kujua uchafu uliondania kheri. akammuuliza Mtume akamwambia Wama ma dakhnuhu ya Allah. uchafu uliyo kwenye kheri ni upi hiyo dahan iliyo ndani ya kheri ni ipi? Mana kheri tunaijua. Lakini ndani ya kheri umesema kuna dahan. Maana yakeheri iliyopo sasa ambayo sisi tunajifunza kutoka kwako na ile itakayokuja baadaye zitakuwa tofauti. Ileheri itakayokuja baadaye itakuwa ina uchafu hitaji kujua uchafu uliyo ndani ya fari ni uchafu gani? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ayuhal muslimuna ibadallah. Enyo islam moja au a. Katika hutuba hii tu ileo tutakomea katika kingine hichi. Na Allah tutejalie tutakuja kumalizia hadithi katika kipindi hiki. Khairi aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ni Uislamu na Sunna. Na watu walipoishi na Mtume waliishi katika jahilia na shadid. Ulipokuja Uislamu ukawafundisha akida iliyokuwa sahihi. ulipokuja Sunna ikawafundisha miamada na tabia na adabu iliyokuwa njema. Wakaishi kuwa ni watu waliokuwa salama katika aqida yao na waliokuwa salama katika mfumo wao mzima wa maisha. Kuna watu walikuwa wastinganye, wasengenyaji, kupitia mtume wakaacha tabia za usengenyaji. Kuna watu walikuwa walevu kupitia mtume wakaacha ulevi. Hawa watoto mama yao akainao karibu na watu wa msikitini mama achukue mtoto wake akainae karibu kwa hiyo akajifunza uislamu sahihi wakajifunza aqida iliyokuwa sahihi kwa aqida sahihi wakajiweka mbali na ushirikina na kwa sunna sahihi wakawa ni watu wenye tabia na akhlaqi na adabu iliyokuwa njema sasa suali linakuja Kheri hiyo itakuwa na sharri. Na sharri yake ni dakhani. dakhani na hii dakhani imechanganyika na kheri. Huwayfa akamuuliza mtume. Hiyo dukhani ni kitu gani Wa ma dakhanu ya Rasulullah Ni ipi hiyo dakhani yake ewe mtume wa Allah Ni upi huwa ukungu uliyo ndani ya hiyo kheri nani ya dini Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam qaumun kutakuja watu yastannuna bighairi sunnati wanafuata sunna lakini hizo sunna sio zangu Ila zinaitwa sunna wamezinasibisha kwamba jina lake ni sunna lakini mimi niliokuja kuifundisha sunna hiyo sunna sio yangu sizijui hiyo ni sehemu ya kwanza. Wa na watakuwa na miongozo. Bageiri hadi. Miongozo hiyo sio miongozo yangu. Mimi sijafundisha hiyo miongozo. Hizi ni sehemu mbili muhimu sana. Sasa hapa ni Uislamu ambao sio sahihi jamii inaishi nao. tumekua na tumezaliwa tukapata akili tukajua hii ndio dini. Na hatuna shaka kwamba Uislamu ndio dini sahihi. Lakini ndani ya hii dini sahihi sasa kuna akida kuna itikadi zimeingizwa sio sahihi. Na kuna ibada zinafundishwa sio sahihi. Lakini zote zimenatibishwa kwenye dini. Haya maneno Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah ta'ala amepokea katika hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu "Kifaa antum idha labistukum fitna? Mtakuwa na hali gani kipindi utakapoivaeni fitna?" Yehrumu fiha al Mzee akazeekea kwenye hiyo fitna. Fitina imewavaa watu Janga limewavaa watu wazee wakazeekea humo nani ya hiyo fitna wayaribu فيها الصغيروا na wadogo wakakulia humo kwenye fitna wazee wamezeekea kwenye fitna Nyele zimepata mvi wakiwa ndani ya fitna na watoto wamepata akili wakiwa ndani ya fitna halafu akasema wa yatakhidhaha an halafu hiyo fitna watu wataifanya ndiyo sunna. kwa hiyo watu wanakuwa fitna wanaita sunnah mpaka tunapata akili tunaita fitna ni sunna haya ni maneno karne ya kwanza Ni maneno ya karne ya kwanza soma maneno ya jana na juzi sisi tunayaishi leo. Alafu angaliani ugumu wa watu kutoka katika hizi fitina, kwa sababu wazee wameota mvi ndani ya hizi fitina. Ambazo Mtume amesema, watu watakuja wafata sunna sio zangu. Nani asiyejua kama maudidi sunna kati yenu? Nani asiyejua kama khatiman sunna kati yenu? Nani asiyejua 40 sunna kati yenu? Nani sijui kunuti asubuhi kwa ni sunna kati haya mambo yote ya bidاعة yanaitwa sunna na sisi tumekulia humo tunajua sunna na wazee wetu wameziwekea humo unajua ni sunna na ugomvi umekuja kwa watu kukatazo mambo haya bidاعة watu walipoambiwa haya maneno kwamba fitna itaitwa sunna wakaona ajabu sana wakamwambia bin Mas'ud matata ya aba abd alrahman ni zamazipi hizo abu abd alrahman zamagaani hizo yani hali tafikia hivo kwamba hii ni fitna na imekuja inaitwa fitna inajulikana fitna alafu inakuwa sunna akawaambia اذا ذهب علماءكم ونحوني وين واتakapokufa wakaondoka duniani na ilmu yao wa kafratu alfu mjinga wako ndio wengi Wamekufa wanachuoni na ilmu yao si tulikuwa karibu na mashehe tulishika viatu wala hatusomi ngani atakuwa imamu huyo alikuwa karibu na shehe huyo hatutaki kujua anajua kusoma wala kusoma. Sindi wa hajui kusoma na singio dini ile uko sasa hivi si ni ugomvi msikitini maimamu hawajui kusoma Qur'ani watoto wao waliporudi baba unakosea unaadabu na kwani anakosea na hakubali kuwa nakosea. Na mtoto ni wa kwake. Nimekuzaa mwenyewe. Umeanza kusoma jana. Leo unaniambia mimi nakosea. Kwani ukosei? Asama bin Mas'udi, fa idha itakapokuja badilishwa, watu wakatahadharishwa, watu wakaambiwa Kila ghayyirat as Patalalamika watu waseme sunna ya mtume imbadilishwa. Dini imekuwa mpya, kile kitu bidaa kila kitu bida. Mbona kuna makapeti msikitini? Mbona kuna feni msikitini? Sasa kwani watu wazungumzia feni? Kwani watu wazungumzie mabusati? Watu wazungumzia dini. Busati ya tabari tatandikwa. Tunazungumzia dini. Ukisali kwenye busati sala yako sahihi na ukisali kwenye udongo sala yako sahihi. Wala hakuna thawabu za ziada kwa mtu anayesali kwenye busati zuri. Na mtu anayeiswali kwenye turubani akapata thawabu kidogo? Hapana. Hakuna mafungamano ya thawabu za swala baina ya msikiti mzuri na msikiti mbaya. Kwa unapoambiwa dini, usijali masuala ya feni na mataa na umeme na mabusati. Hii ni dini. Sasa ndugu zangu, tusome dini. Tuokoe nafsi zetu na familia zetu kuzifundisha dini sahihi. Hakuna kitu kibaya kama unaondoka hapa duniani Unaswali swala ambayo hata mtume haijua. Unafika siku ya kiyama Allah anakuambia hii swala sikufundisha mimi. Haya mambo ulioyafanya ni msiku yafundisha. Kakufundisha nani? Tuliwakuta wazee wetu wanafanya. Basi thawabu mtachukua kwa wazee wenu. Hiyo ni hasara kubwa kiasi gani. Lazima watu tutengeni muda wa kujifundisha mimi. Lazima familia zetu تزفنديش ديني نديو هي صحيحيه كو كووا فاميليه زت ربنا تقبل منا انك انت السنول علي وتج علينا انك تتوب الرحيم اللهم الحق حق الصكون اتباعه وارنا باطلا باطل وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم